Зі смаглієвих очей, коли згадав, що прогавив він сяючий час від місяця квітня до місяця липня, що не знайшов він тихого місця, щоб не вітряно було і не комарно. І вже підвівся, щоб впасти на груди Софрону і, солодко плачучи, покаятись у низькому своєму істуванні. Та за стіл сів, не відзвідки з'явившись Галактіонов хмара, біль і порожнеча в грудях. Веселий був цього разу великий художник і теоретик живопису, волохатий, як джміль. Розсівся, ноги на стіл поклав, виболушив пронизливо холодне скляне око на героя нашого, і почувся той манюсіньким мікробчиком перед всевидющим електронним мікроскопом. Сіпнувся, змаглів тікти, та відчув, як його скальпелем аналізують. Ближче до людини, до їства речей, до матеріальної суті предметів, їх молекулярного стану промовило те око. Що скоріше ти розчинишся у загальному, то краще. Мистецтво починається там, де кінчається егоїзм і самозвеличення. Намалюй хліб, і хай його з'їдять голодні. Намалюй квіти, і хай нюхають їх закохані. Намалюй гармату, і хай вона стріляє. Зламай мур яким відгороджений ти від людей, зламай мур своєї гордині. Великий теоретик виробляв у синьому цигарковому повітрі дива еквілібристики, бігав по пальмах, по стінах та столі, обминаючи засиджені мухами люстри. Оркестр грав аргентинське танго і темні телятники – брязкали на станціях Київ-Пасажирський, Київ-Товарний та Київ-Лук'янівка. Що було потім, ви все знаєте. Полотно своє розміром 25 на 45 метри по проїзді до Ярополя герой наш знову вкрив шаром білив, мов би спочатку заходився ґрунтувати. А вчинок цей Олеся привітала і підтримала, Бо непокоїли її чудовиська на картині, які хоч їсти не просили, проте її грошових прибутків у найближчому часі теж не звістували. З чистим рум'яним серцем повернувся Смаглій з Маглійсь, Києва, на що звернула увагу Олеся з задоволенням. Власне тоді в його душі прокинулася приспана мавританська дитина, про що ми вище мовили – коли згадували архітектуру нашого вокзалу. З новими силами, натхненний, взявся наш герой за роботу. Безліч всяких корисних замовлень виконав у ті короткі передвоєнні роки смаглій. Багато портретів розбитих на квадратики написав, багато домів оздобив словно відомими своїми барельєфами та багатсько гарних душок пошани оформив, підносячи естетичний рівень яропільчан на вищий щабель. А після полтавського оточення, коли його непритомного витягли на старому дизельному танку БТ-7 якісь запелюжені хлопці в пілотках на бакир, Смаглій потрапив у художні майстерні, школи стрілецьких командирів, бо ні до чого іншого вже не був здатний. Малював мішені, по яких потім стріляли курсанти. І от така дивизна була помічена за нашим героєм. Він малював повільно. Спочатку це дуже не сподобалося начальству. Малював не примітивні зелені сильветки. Як того вимагає бойовий статут піхоти, а справжні об'ємні постаті солдатів Вермахту, клав санкир, підмальовував тло, потім. Світлами проходився по обличчях, у сталевих касках, сіро-зелених шинелях з обличчями, жорстоко сполоханими, блідими, як це завжди буває під час атаки, ці моторошно реальні постаті примушували кожного, хто їх бачив, міцніше стискувати в руках зброю. І от що помітили викладачі стрілецької школи, коли перед їхніми курсантами З'являлися мішені Смаглія, влучність вогню зростала в кілька разів. Кулеметні автоматні черги трощили фанеру надрузки. На грудях страшних Смаглієвих солдатів швидко з'являлися дірки, крізь які проглядало небо. Найвищими показниками бойової та політичної підготовки в армії славилася школа, де художником був Смаглій, котрий за це отримав медаль за бойові заслуги. За його мішенями полювали. З інших армій приїздили замовники, просили виготовити для огляду хоч парочку щитів. Ще й досі змогли зберігає вдома одну чи дві найкращі свої мішені, діряві як решето, і обличчя купчисто продірявлені і груди